Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга. Розділ 55. Частина друга. Раніше того ж ранку Нік, Ральф і Істю рушили мотоциклами у північну частину Болдера, де сам один мешкав Том Каллен. Серед старожилів Болдера будинок Тома вже перейшов у розряд місцевих цікавин. Стен Ногутний казав, мовляв, тут, не мов би, католики, баптисти, адвентисти Сьомого дня разом із демократами і членами секти Церква Об'єднання створювали релігійно-політичний Діснейленд. Перед будинком на газоні стояв дуже химерний набір статуй. Тут було з десяток дів Марій, деякі з них ніби годували цілу зграю пластикових рожевих фламінго. Найбільший із тих фламінго був вищий навіть за тома і тримався землі однією ногою, яка закінчувалася виделкою з чотирма зубцями. Тут красувався гігантський колодязь бажань. При ньому у декоративному відрі стояла велика пластикова фосфоресцентна статуя Ісуса Христа, який простягнув руки, треба думати, благословляючи рожевих фламінго. Біля колодязя стояла чимала гіпсова корова, яка наче пила з декоративної чащі з водою. Двері на веранді з розмаху відсунулись, і до них вийшов Том, голий до пояса. «Здалеку, – подумав Нік, – можна вирішити, що перед нами мужній красень письменник чи художник із такими ясними блакитними очима і світлорудою бородою. Якщо дивитися зблизька, він здається не таким уже інтелектуалом». Може, якимось ремісником від контркультури, у якого Кіч замінює оригінальність. А вже коли він підходить зовсім в притул, усміхається і балакає, не то аж тоді розумієш, що у Тома Калина бракує великого шматка стріхи. Нік розумів, що одна з причин, чому він так співчуває Томові, це те, що його самого колись вважали розумово відсталим. Спочатку тому, що Вада заважала йому навчатися, читати і писати, а потім, тому що люди просто схильні думати, що хто глухонімий, той, напевне, і розумово відстали. Він чув про себе силу силену всіляких словечок і виразів, не сповна розуму, клепки бракує, мішком прибитий, не всі вдома, з гусьми, як карасинова пробка. Він пригадав той вечір, коли зупинився випити пива у Зака, у барі на околицях Шойо, тоді, коли туди прибіг Грейбут зі своїми друзяками. Бармен стояв біля дальшого краю шинквасу, перехилившись, тихо перемовлявся з відвідувачем. Він затуляв рота рукою, тож нік міг зрозуміти лише уривки того, що він казав. Та й більшого йому й не потрібно було. Глухоніми, мабуть, розумово відстали, вони майже всі відсталі. Але серед негарних слів на позначення розумової відсталості в англійській мові існує один вираз, що ідеально пасував тому вікалину – Саме так Нік про нього часто і дуже співчутливо в глибині душі думав. Вираз був такий – він грає неповною колодою. То й була Томова біда. Саме до цього все і зводилося. І у випадку Тома, як на гріх, бракувало якоїсь сутошушери – бубнової двійки, хрестової трійки, чогось такого. Але без цих карт просто не може бути нормальної гри. Навіть пасьянс без них не зійдеться. «Нікі!» – репетував Том. «Як я тобі радий, боже мій! Том Кален такий радий!» Він обійняв Ніка за шию обома руками. Нік відчув, що в його пошкодженому оці під чорною пов'язкою, яку він досі носив у сонячні дні, такі як зараз, стоїть сльоза. «І Ральф, і оцей! Ти зараз побачимо!» Я почав стю, але Нік обірвав його різким помахом руки. Він тренував томові пам'ять і, здається, у них вдавалося. Якщо виробити асоціацію між чимось знайомим і назвою, яку хочеш запам'ятати, часто це міцно вкладається в голову. Руді його навчив і цього, багато років тому. Тепер він узяв свій записник і щось написав, потім дав Ральфу прочитати. Ральф насупив брови і прочитав. «Ти любиш таку їжу, де м'ясо, овочі і підлива?» Том завмер на місці. Його лице повністю втратило вираз. Щелепа відпала, і перед ними постало втілення ідіотизму. Стю здригнувся від такого видовища і сказав, Ніко, може, нам...» Нік приклав палець до губ, і тут Том ожив. «Стю!» – Том застрибав, засміявся. «Ти Стю!» – він глянув на Ніка, чекаючи підтвердження. Той показав йому Вікторію. «Життя! А це пишеться? Стю! Том Кален це знає, це всі знають!» Нік показав на двері Томового будинку. «Зайти хочете? Боже мій, заходьте, усі заходьте! Том хату прикрашав!» Ральф і Стю весело перезирнулися і пішли за Ніком і Томом, які вже підіймалися на ганок. Том весь час щонебудь прикрашав, не обставляв, бо будинок ще до нього був умебльований. Той химерний безлад, який Том створив усередині, немов зійшов зі сторінок дитячих віршиків. Над парадним входом висіла величезна позолочена клітка з опудалом зеленого папуги, акуратно примотаним дротом до сідала. Заходячи, Нік мав нахилятися. Річ у Тому, подумав він, що Томові дизайнерські зусилля – це не просто зібраний докупи випадковий мотлох. Це зробило в інтер'єр не більш дивовижним, ніж звичайна барахолка. Але в цьому було дещо іще, і його закономірність просто годі було обловити пересічним розумом. На великому квадраті над камінною полицею красувалося кілька кредиток. Усі акуратно прилаштовані по центру, рівно приклеєні. Тут приймають картки віза. Тільки скажіть MasterCard Ми шануємо Американ Експрес. Дінерс Клаб. Виникало питання, звідки Том знав, що усі ці знаки – частина одного набору? Читати він не вмів, але якось змів уловити цю закономірність. На кавовому столику стояв великий пінопластовий пожежний гідрант. На підвіконні, так, щоб відбивати сонячні промені і кидати сині зблиски на стіни, стояла мигалка від поліцейської машини. Том провів їх усім будинком. Унизу кімната для розваг була повна опудал птахів і звірів, що їх Том знайшов у майстерні таксидерміста. Він розвісив пташок на майже невидимому тонкому дроті, і вони наче літали під стелею. Сови, яструби і навіть лисий орел, поточений міллю і без одного жовтого скляного ока. А лісовий бабак стояв на задніх ногах в одному кутку, ховрах у другому, у третьому – скунс, у четвертому – тхір. Посеред кімнати стояв койот, наче стежив за всією дрібнішою звіриною. із сходів були обгорнуті червоними і білими стрічками самоклейки, як смугастий стовп, знак перукарні. Коридор на горі прикрашали також розвішені на тонкому дроті ретролітаки, здебільшого військові – фокери, спад, юнкерси, Спитфайри, зеро, месершміти. Підлога у ванні була пофарбована в густо-синій колір. На ній містилася багата томова колекція корабликів, що оплавали Емалевим морем навколо чотирьох білих островів і одного білого материка, ніжок ванни і нижньої частини унітаза. Урешті Том провів їх униз, у вітальню, і посадив під колажем із кредитних карт перед об'ємною картиною, на якій були зображені Джон і Роберт Кеннеді на тлі золотавих хмар. Унизу було написано «Брати разом на небесах». Вам подобається, як Том прикрасив? Як вам? Гарно? Дуже гарно, сказав Стю. А то ж, а оті птахи внизу, вони тобі ніколи на нерви не діють? Боже мій, ні, щиро здивувався Том. У них же всередині тирса. Нік дав записку Ральфові. Томе, Нік хоче знати, чи ти не проти знову пройти гіпноз, як тоді, коли Стен його тобі робив. Цього разу це не забава, це важливо. Ні, каже, що пізніше пояснить, для чого це потрібно. Давай, сказав Том. Ти засинаєш, засинаєш. Ага? Саме воно, відказав Ральф. Ти знову хочеш, щоб я на годинник подивився? Я не проти. Коли ото його гойдеш туди-сюди. Ти засинаєш. Том із сумнівом подивився на них. Тільки щось я не засинаю. Боже, ні, я вчора рано ліг. Том Кален завжди лягає рано, бо телевізор не показує. Стю спокійно сказав. Томе, ти б хотів побачити слона? Том одразу заплющив очі. Голова в нього похилилася на груди. Дихання стало довгим, повільним. Стю з величезним здивуванням дивився на це. Нік сказав йому цей пароль, але Стю не знав, вірити чи не вірити, що воно спрацює. А вже такої швидкості дії точно не очікував. «Просто як курці голову під крило сховати», – чудувався Ральф. Нік дав Стю готовий сценарій на цей випадок. Стю довгим поглядом подивився на Ніка. Нік глянув на нього, серйозно кивнув, щоб Стю продовжував. «Томе, ти мене чуєш?» – спитав Стю. «Так». «Я тебе чую», – сказав Том таким голосом, що Стю аж подивився на нього. Голос не був звичайним голосом Тома. Але чим він відрізнявся, Стю точно визначити не міг. Це нагадало йому випадок із життя, коли він у 18 років закінчував школу. Перед церемонією випуску вони з хлопцями сиділи в роздягальні, він із хлопцями ходив до школи, ну, щонайменше з чотирма від першого дня у першому класі. А зрештою, не набагато менше. І на мить він раптово побачив, як сильно змінилися їхні обличчя між отими далекими днями і цією миттю прозріння, коли він стояв у роздягальні з випускними мантіями в руках. Від зміни, що постала перед його очима, він здригнувся. Здригнувся й зараз. Ті обличчя, що він тоді бачив, стали вже не дитячими, але ще й не чоловічими. То були обличчя на якійсь перехідній стадії, точно на межі двох станів. І цей голос, що йшов із сутінкового краю підсвідомості Тома Калина, нагадував ці лиця, тільки був нескінченно печальніший. Стю подумав, це голос чоловіка, якого навіки відсуралися. Але вони чекають, він мусить продовжувати. Я Стю Редман, Томе. Так, Стю Редман. Нік тут. Так, Нік тут. Ральф Брентнер теж тут. Так, і Ральф теж. Ми твої друзі. Я знаю. Ми хочемо, щоб ти дещо зробив, Томе. Для зони. Це небезпечно. Небезпечно. На мить на обличчя Тома накотила тривога. Так хмара поволі кидає тінь на літнє поле. Мені треба боятися. Мені треба. Він замовк і зітхнув. Стю стурбовано подивився на Ніка. Нік показав так. — Це він, — сказав Том і жахливо зітхнув. Так різкий листопадовий вітер завиває у гіллі облетілих дубів. Стю знову здригнувся. Ральф зблід. — Хто, Томе? — лагідно спитав Стю. — Флег. Його звати Ренді Флег. Темний чоловік. Ви хочете, щоб я... І знову це печальне зітхання, довге, гірке. «Звідки ти його знаєш, Томе?» У сценарії цього не було. «Сни! Я бачив його обличчя в сні. «Я бачив його обличчя в сні. «Але ніхто з них не бачив його лиця, воно завжди було приховане!» «Ти бачиш його?» «Так!» «А який він, Томе?» Том довго нічого не казав. Стю вже вирішив, що Том не відповість, і готувався був повернутися до сценарію, аж тут Том промовив. «Такого можна на вулиці будь-де побачити, але коли він посміхається, птахи падають замертво з дротів. Коли він певним чином на тебе гляне, щось робиться у тебе з простатою і сеча в тобі пече. Де плюне, там жовкне і сохне трава. Він завжди на дворі, він вийшов із часу, він не знає себе». У нього ім'я тисячі демонів. Ісус колись загнав його у стадо свиней. Ім'я йому легіон. Він боїться нас. Ми всередині. Він знає чари. Він уміє накликати вовків і вселятись у ворон. Він цар порожнечі. Але він боїться нас. Він боїться того, що всередині». Том замовк. Нік, Стю і Ральф перезирнулися, бліді як стіна. Ральф стягнув із голови капелюх і гарячково м'яв його в руках. Нік затулив очі рукою. У горлі у Стю пересохло. Ім'я йому легіон. Він цар порожнечі. — Ти нічого більше не можеш про нього сказати? — тихо спитав Стю. — Тільки те, що я його теж боюся. Але я зроблю те, чого ви хочете. Але Том... Томові так страшно. І знову це жахливе зітхання. «Томе», – раптом сказав Ральф, – «ти не знаєш, матінка Ебігейл, вона ще жива?» У Ральфа було відчайдушне лице людини, яка поставила все на карту. «Вона жива!» Ральф відкинувся в кріслі і глибоко полегшено зітхнув. «Але вона ще з Богом не помирилася», – додав Том. «Не помирилася? А чому, Томі?» «Вона в пущі!» Бог підняв її в пущу, і не боїться вона ні того страху, що нищить опівдні, ані жаху, що в пітьмі бродить. І ні змія її не вкусить, ані бджола не вжалить. Але з Богом вона ще не помирилася. Не рука Мойсея добула воду зі скелі, і не рука Ебігейл погнала геть тхорів із порожніми животами. Її треба пожаліти. Вона побачить, але буде запізно. Буде смерть. Його смерть. Вона помре не на тому боці річки. Вона... — Зупиніть його, — простогнав Ральф. — Ви що, не можете? — Томе, — сказав Стью. Я. — Чи ти той самий Том, якого Нік стрів в Оклахомі? Чи ти будеш той самий Том, якого ми знаємо, коли прокинешся? — Так, але я більше, ніж Том. — Не розумію. Він трохи потупцяв на місці, його сонне лице було спокійне. — Я божий, Том. У стю ледь не випав із руки папірець. — Ти кажеш, що зробиш те, чого ми хочемо. — Так. — Але чи ти бачиш, ти, як гадаєш, ти повернешся? Це не мені бачити й казати. Куди мені йти? — На захід, Томе. Том застогнав. Від того стогону волосся на потилиці устю стало сторч. Куди ми його посилаємо? І, може, він розуміє. А, може, він там був сам, тільки у Вермонті, де лабіринти коридорів, де луна, як кроки, йшла за ним. І нас доганяла. «На захід», – сказав Том. «Так, на захід». «Ми відправляємо тебе дивитися, Томе, дивитися і бачити, а тоді повертайся». Повернуся і розкажу. Зможеш? Так, якщо не спіймають і не вб'ють. Стю здригнувся. Усі здригнулися. Ти підеш сам, Томе, просто на захід. Знаєш, де захід? Де сонце заходить. Так, і якщо тебе спитають, чого ти там, кажи, мене вигнали з вільної зони. Вигнали, вигнали, Тома. Виставили з міста. За те, що я дурник. Тома вигнали за те, що він дурник. Щоб ти жінку якусь не взяв, а вона дітей дурнів не привела. Дітей дурнів, як Том. Устю живіт викручувало на всі боки. Він почувався як праска, що з якогось дива навчилася пітніти. Його наче накрило жахливим, болючим похміллям. А тепер повтори, що треба казати на заході? Вони прогнали Тома за те, що він дурник. Боже мій, прогнали. Вони боялися, що він візьме жінку, отак пісюному ліжку, і вона наплодить дурнів. Усе правильно, Томе. Отже. Вигнали мене, сказав він тихо, згорьовано. Вигнали Тома з його чудового будиночка на вулицю. Стюп протер очі тремтячою рукою. Поглянув на Ніка. Лице двоїлося, троїлося перед ним. «Ніку я не знаю, як закінчувати», – безпорадно мовив він. Нік поглянув на Ральфа. Ральф, блідий як віск, тільки струснув головою. «Закінчуйте», – несподівано попросив Том. «Не лишайте мене тут, у темряві». Над силостю продовжив. «Томе, знаєш який із себе повний місяць?» «Так, великий, круглий». «Не половинка, не майже повний». «Ні», – сказав Том. Як побачиш здоровий круглий місяць, вертайся назад, на схід. До нас вертайся, до свого дому, Томе. Так, коли я його побачу, я повернуся, погодився Том. Повернуся додому. А як повертатимеся, іди поночі, а вдень спи. Іду поночі, вдень сплю. Так, і якщо можеш, щоб ніхто тебе не бачив. Так. Але, Томе, тебе хтось може побачити. Так, хтось може. От якщо хтось один тебе побачить, Томе, то вбий його. Вбити його, із сумнівом промовив Том. А якщо не один, то тікай. Тікати, упевненіше промовив Том. Але постарайся, щоб тебе ніхто не бачив. Зможеш повторити, що робити? Так. Вийти, коли місяць буде повний. Не півмісяця, не серпик, Іти вночі, вдень спати, щоб ніхто не бачив. Один побачить, убити. Не один побачить, тікати. Але постаратися, щоб ніхто не бачив. Дуже добре. Я хочу, щоб ти за кілька секунд прокинувся. Добре. Добре. Як спитаю про слона, ти прокинешся. Добре. Добре. Стю відкинувся назад, судомно видихнувши. «Слава тобі, Господи, що вже все!» Нік на мигах його підтримав. «Чи ти знав, що таке буде, Ніку?» Нік похитав головою. «А звідки він все це знає?» – пробурмотів Стю. Нік жестом попросив блокнот. Стю охоче його віддав. Від його опоту сторінка зі сценарієм промокла ледь не до прозорості. Нік написав щось і дав Ральфові. Ральф прочитав це, повільно, ворушачи губами, а тоді дав стів. Деякі люди протягом усієї історії вважали божевільних і відсталих блаженими. Я не знаю, чи сказав він нам щось практично корисне, але злякав він мене страшно. Чари каже, що ми можемо проти чарів? Це не для мого розуму, пробурмотів Ральф. «О те, що він казав про матінку Ебігейл, я про це навіть думати не хочу. Розбуди його, Стю, і хотімо звідси швидше». Ральф ледь не плакав. Стю нахилився вперед. «Томе!» «Я!» «Ти б хотів побачити слона?» Том розплющив очі й роззирнувся. «Казав я вам, що не вийде!» – промовив він. «Боже, ні! Том не засинає посеред дня!» Нік дав Стю папірець, і той, глянувши на нього, переказав Томові. «Нік каже, що у тебе чудово вийшло». «Правда? Я на голову став, як того разу?» І з гірким соромом Нік подумав. «Ні, Томе, ти значно кращу штуку втнув, і не одну». «Ні», – сказав Стю. «Томе, ми прийшли просити тебе про допомогу». «Мене допомогти? Звичайно, люблю допомагати». — Це небезпечно, Томе. Ми хочемо, щоб ти пішов на захід, потім вернувся і сказав нам, що ти там бачив. — Добре, звичайно, — без найменшого вагання сказав Том, але Стю здалося, що на Томовому обличчі промайнула якась тінь і сховалася за його простодушними очима. — Коли? Стю легідно поклав руку на шию Томові і подумав, якого хріна я тут роблю? Як можна з цим дати раду, якщо не вважати, що в матінки Ебігейл – прямий зв'язок із Богом? «Доволі скоро», – лагідно сказав Стю. «Скоро».